Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! ți ie Duhul Adevărului, care pretutinirea și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vinoște să le șluiești într noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea,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 și ne iartă nouă greșealele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită ce ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile sfințelor Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miruiește-ne pe noi. Amin. Miruiește-ne pe noi, Doamne, miruiește-ne pe noi, că neprecepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cinstita prăznuirea a prorocului Tău, Doamne, era arată biserica Ta, că îngerii cu oamenii împreună se veselesc. Pentru urgăciunile Lui, Hristoase Dumnezeule, în pace îndreptează viața noastră. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Multe sunt mulțimile păcatelor mele născătoare de Dumnezeu, dar către Tine năzuiesc curată căutând în mântuirea.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 Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul să va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa.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 Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă când se va aprinde de grabă mânia Lui. Fericiți toți cei ce ne în El. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală asupra mea! Mulți, zic sufletului meu, nu este mântuire lui într-o Dumnezeule Lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești slava mea și cel ce înalți capul meu.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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veçilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia slavăție Dumnezeule. Doamne miruiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veçilor. Amin. Când te-am chemat, mai ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz mai desvătat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 Cine ne va arăta nou cele bune, dar însemnatul s peste noi lumina feței tale, Doamne? data ai veselia în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-au muțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-un de mai așezat. Graierile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia minte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă vă Doamne! Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu, care nu vă ieși fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce glenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, uritai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde-vei pe toți ce crezi menciunea, pe și pe vicleanul urăște Domnul. Iar eu într-o mulțimea mire tale voi intra în casa ta, închinamă voi spre sfânt locașul tău într-o frică ta. Doamne, povățuiești mă într-o dreptatea ta, din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă, grumazul lor cu limbile lor viclenesc judecă pe ei le să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă pe ei că au amărât, Doamne, și să se veselească toți cei ce într întru Tine. În viață se vor bucura și le vefi fi lor sălași și se vor lăuda cu Tine tot cei ce iubesc în numele Tău, că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunăvoirii ne-ai pe noi."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 și adunare de popoare te va înconjura, și peste ea, la înălțimi, întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. sfârșească se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii Dumnezeule le drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept. Tare și în de lung și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau o luci. Arcul său la încordat și la pregătit și în el a gătit unelte de moarte. săgețile lui pentru cei ce ardă le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea, a zămislit sălnicia și a născut neleguirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o.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 din gura pruncilor și acelor ce sugăi ai săvârșit laudă pentru și tăi, ca să amuțești pe și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor tale, luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat, în zic, Ce este omul că-ți amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul e pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l a încurunat pe el.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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah, slavă ții Dumnezeule. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, slavă ții Dumnezeule. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, slavă ții Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pur și în veci ramin amin. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.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 Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Într-un fără de legi, fiind zămislit eu păcătosul, nu cu teza căuta la înălțimea cerului, dar îndrăznind către iubirea ta de oameni stricție, Dumnezeule, milostiv, fi mie și mă mântuiește. De vreme ce dreptul abia se mântuiește, cum mă voi arăta eu păcătosul cel ce nu am purtat greutatea și zăduful zilei, ci mă Dumnezeule cu ce din ceasul al 11-lea și mă mântuiește? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Brațele părintește grăbeștea le deschide că, în păcate, am cheltuit viața mea. Și căutând mântuitorule la bogăția cea neîmpuținată a îndurărilor tale, nu treci acum cu vederea inima mea cea sărăcită, căci către tine, Doamne, strigă cu umilință, greșit am la cer și înaintea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Fecioară, nădejdea creștinilor de Dumnezeu, născătoare, pe Dumnezeu pe care L-ai născut, mai presus de minte și de cuvânt, roagă-L neîncetată împărână cu puterele cele de sus, să ne dea iertare de păcate și îndreptarea vieții, nouă tuturor celor ce cu credință și cu dragoste te preamărim pururile. Doamne mirueste, doamne miruiești, doamne miruști, doamne miries, doamne miruști, doamne miruști, doamne mirie, doamne mirueste, doamne miruiești, doamne miruiești. Doamne miru doamne miruști, doamne miruyști, doamne miruști, doamne mirie, doamne miru, doamne imiru, doamne miries, doamne miruyeste. Doamne miruiește, doamne miriește, doamne miriște, doamne miriuști, doamne miriește, doamne miruiește, doamne miriește, doamne miriește, doamne miriște, doamne miruiește. Doamne miruiește, doamne miruiește, doamne miriu doamne miriște, doamne miriște, doamne miruiește, doamne doamne miruiește, doamne miruiește, doamne miruiește. a tot puternice și necuprins, putere începătoare de lumină și nepătrânsă, părintele Ființe celei postatice și burcezătorul Duhului Tău celui de o putere, care pentru îndurările milostivirii și pentru negrăita bunătate nu ai trecut cu vederea firea omenească cea cuprinsă te întunericul păcatului, ci stile lumini ale Sfintelor tale învățături le strălucit în lume mai întâi prin lege și prin proroci, iar mai apoi prin însuși Fiul tău cel unul născut, care ai binevoit să ne răsară nouă trupește și la strălucirea luminii tale să ne povățuiască. Fie urechile tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre și ne dăruiește nouă, Doamne, cu inimă neadormită și trează să petrecem toată noaptea vieții acesteia, așteptând venirea Fiului Tău și Dumnezeului nostru, judecătorul tuturor, nu culcat și dormind, ci priveghind și cugetând la lucrarea poruncilor Tale să ne aflăm. Și într-o bucurie a Lui împreună să intrăm, unde este glasul cel neincetat a celor ce preznuiesc, și nespusa dulceața acelor ce privesc frumusețea feții tale cele negrăite, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui celui fără de început împreună și unui născu Fiului Tău și prea Sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci vecelor. Amin.